Bahwa merupakan sebuah kejahatan yang besar dan dosa yang besar ketika seseorang mencerca para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebab mencela para sahabat Pada hakikatnya itu adalah merupakan wasilah untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya dengan mencerca para pembawa agama ini para pembawa riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sehingga tujuan mereka adalah upaya untuk mendatangkan keraguan terhadap keotentikan dan kebenaran Al-Quranul Al Karim dan kebenaran Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila mereka berhasil dan diterima. Oleh masyarakat Oleh kaum muslimin Tadkala mereka mencerca para sahabat tersebut Maka hal itu menyebabkan kaum muslimin ragu tentang agamanya Dan ini yang menjadi tujuan Kaum zindiq Oleh karena itu Para ulama Sebagaimana telah kita terangkan mereka bersikap sangat keras terhadap orang-orang yang merendahkan kedudukan para sahabat hingga para ulama mengkafirkan mereka dan menghukumi mereka sebagai orang-orang murtad yang apabila ditegakkan hukum had di negeri kaum muslimin maka hukumnya adalah dipenggal Namun, sebagaimana yang telah kita terangkan bahawa mencela sahabat Nabi saw bertingkat-tingkat keadaannya. Ada yang menyebabkan kekafiran, ada pula yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam, namun dia menjadi seorang yang fasik. Dan itu disebutkan oleh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Sari al-Maslul beliau mengatakan: "Min asnaf sabti, man la riba fi kuffrihi, waminhum man la yuakhm bi kuffrihi, waminhum man yutaraddu fihi, di antara para penjelas sahabat, ada orang-orang yang tidak diragukan tentang kekufuran mereka. Ada pula diantara mereka yang tidak dihukumi kafir, ada pula yang masih terdapat keraguan dalam menghukumi apakah dia kafir atau dia tidak kafir dan tidak keluar dari al-Islam. Oleh kerana itu, Para ulama mereka menyebutkan rincian hukum seorang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mana yang menyebabkan seorang keluar dari Islam dan mana pula yang tidak mengeluarkan dari al-Islam Yang pertama seseorang yang mengkafirkan seluruh para sahabat atau mengatakan seluruh para sahabat itu orang-orang fasik Atau mayoritasnya. Seperti keyakinan Rafidah. Yang meyakini murtadnya seluruh para sahabat. Kecuali segelintir dari mereka. Maka jenis yang pertama ini apabila seorang meyakininya. Maka dia kafir. Keluar dari Islam. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan poin yang pertama ini. Tidak diragukan tentang kekafirannya. Hal ini disebabkan karena dia menolak. Perkara yang pasti. Yang merupakan prinsip di dalam agama Allah SWT. Bahkan para ulama. Para ulama menghukumi kafirnya orang yang meragukan tentang kekafiran orang yang mengkafirkan atau mengatakan fasiknya seluruh atau mayoritas para sahabat radiyallahu ta'ala anhum disebutkan oleh syekhul islam imt Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan wa amma man jawaza thalik ila an za'am annahum irtaddu ba'da rasulillahi batas hingga dia mengatakan bahawa para sahabat itu telah murtad Sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali jumlah yang kecil, hanya belasan orang yang selamat dari kemurtadan, atau mereka menghukumi fasiknya mayoritas para sahabat, maka tidak diragukan tentang kekafiran orang yang demikian, karena dia mendustakan Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Rido kepada para sahabat hujan Allah kepada para sahabat yang telah kita jelaskan lalu kata beliau bal man yashukku fi kufri mithli hadha fa inna kufrahu bahkan barang siapa yang ragu tentang kekafiran orang yang seperti ini maka dia pun bisa menjadi kafir bisa menjadi kafir Fina mazmuna, bahawa ini makalah, alna kalaat alkitab dan sunnah kuffar atau fustaqun. Sebab kandungan dari cercaan ini menunjukkan bahawa mereka ingin mengatakan bahawa para penukil, para pembawa riwayat Al-Quran dan sunnah adalah orang-orang kafir atau orang-orang yang fasik. Dan bahwa ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Kuntum khaira ummatin uchrudin nas." Kalian adalah sebaik-baik ummat yang dikeluarkan untuk manusia. Tentu yang terbaik adalah kurun yang paling pertama yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mengatakan, mayoritas yang ada di kurun itu adalah kafir atau fasik. Berarti kandungan dari ucapan ini mereka menuduh bahwa umat ini adalah seburuk-buruk umat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka sebagai khair umat sebaik-baik umat. Adapun mereka ini menganggap bahwa umat ini adalah seburuk-buruk umat. Generasi pertamanya saja sudah buruk. Dianggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil dalam pendidikannya Jika Rasulullah dianggap tidak berhasil Siapa yang akan berhasil Siapa yang akan berhasil Dalam mendidik umat ini Khomeini Orang-orang syiah Murtadu wa mutahari Atau yang lainnya dari kalangan syiah Mereka yang berhasil Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak berhasil Mendidik generasinya yang akhirnya menyebabkan mereka mayoritasnya kafir atau fasik sehingga ini pada hakikatnya tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dianggap tidak berhasil dalam pendidikannya keadaan yang kedua seseorang yang mengkafirkan atau menghukumi fasik Beberapa sahabat, satu orang atau mungkin dua orang dari para sahabat yang uh, bukan para sahabat yang yang telah masyur keutamaannya, dari kalangan sahabat lalu dia mencercah, lalu dia mencela, maka orang yang seperti ini hukumnya adalah fasik. Yang dia berhak untuk diberi hukuman Apabila ada Hukuman dari pemerintah Islam Maka pemerintah Islam Berhak untuk menghukumi orang tersebut Dengan hukuman ta'zir Di penjara Sampai mati Penjara seumur hidup Dan kata para ulama Tidak halal bagi penguasa Untuk memaafkan orang seperti ini Padahal dia mencerca sahabat-sahabat tertentu tidak secara umum satu dua orang kata Syekhul Islam Ibn Tamiyah rahimahullahu taala man ukilla ishad beliau mengatakan man syatama ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam man syatama ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwaajahu yu'aqab wa yuhbas barang siapa yang mencerca para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia dihukum dan dipenjara penjara seumur hidup dalam riwayat yang lain beliau mengatakan nukhila annaka lashadid disiksa dengan siksaan yang pedih Keadaan yang ketiga Orang yang menganggap halal Mencela salah seorang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum Seorang misalnya mengatakan Halal mencela muawiyah Halal mencerca Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Atau al Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum Orang seperti ini kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan. Dinukilkan dari Al-Qadhi Abu Ya'la ja Al-Hambali. Beliau mengatakan. Iza istahalla sabbahum. Fainnahu yakfur bilakhila. Apabila seseorang menghalalkan. Dalam mencerca para sahabat. Maka dia menjadi kafir. Tidak ada perselusiaan para ulama dalam hal ini. Mencerca dan menganggap... ...cercaan terhadap para sahabat... ...adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Halal. Maka dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat. Orang yang mencerca... ...beberapa sahabat. Satu orang, dua orang. Karena... Dia berstatus sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mencercanya karena dia sebagai sahabat Nabi. Maka ini kata para ulama, orang seperti ini kafir. Keluar dari Islam. Disebutkan oleh Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dalam risalahnya fi radd 'ala ar-rafidhah bil yaw ma takan wa in kana lam yatawatar an naql fi fadlihi wa kamalihi fa adh-dhahir anna sabbahu fasiqun illa ay yusabbahu apabila sahabat tersebut adalah sahabat yang tidak diketahui keutamaannya secara mutawatir tidak dikenal keutamaannya tapi dia sahabat lalu ada yang mencelanya kata beliau yang zahir pencelanya menjadi fasik kecuali kalau dia mencela sahabat tersebut dia mencelanya karena status dia sebagai sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dia mencalanya karena status dia sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir keluar dari Islam. Yang kelima Seseorang mengkafirkan atau menghukumi fasik beberapa sahabat yang sahabat ini dikenal memiliki keutamaan berdasarkan riwayat riwayat yang mutawatir tentang keutamaan mereka. Seperti mencerca Al Khulafa' Al Rashidun, mencerca Abu Bakar, As Siddiq, atau Umar, atau Uthman, atau Ali, radhiyallahu anhu, atau mencerca istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini kafir. Menurut pendapat yang paling sahih, al alimamu Ahmad rahimahullah beliau ditanya tentang seseorang yang mencerca Uthman ibn Affan radhiyallahu radiyallahu'an kata Imam Ahmad hadihi zandakah ini adalah perbuatan zindiq al Imam Ahmad berkata dalam berayat Al-Marruzi man syatama aba Bakr wa umar wa aisyah ma arahu ala al-islam Barang siapa yang mencela Abu Bakar, Umar dan Uthman menurut saya tidak dia tidak berada di dalam di atas keislamannya. Ma'urahu al-Islam. Menurut saya dia tidak berada di atas keislamannya. Disebutkan dalam asy shifa karya Al-Qadhi Hayyadh dari Ibnu Abi Zaid meriwayatkan dari Suhnun bahawa beliau mengatakan man qala fi Abi Bakr wa Umar wa Ali innahum ala dalalin wa kufrin qutilah Barang siapa yang mencela Abu Bakar Umar Uthman, Ali menuduh bahawa mereka berada di atas kesesatan atau kekufuran maka orang ini dibunuh dibunuh karena dia kafir Wah mancheta maghayirahul mina Sahabah misalnya dalik nukilan nakala sedih. Siapa yang mencela selainnya dari para Sahabat dengan cercaan atau tuduhan sesat, maka dia disiksa dengan siksaan yang pedih. Disiksa dengan siksaan yang pedih. Keadaan yang keenam orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan beliau dari tuduhan tersebut dituduh berbuat zina yang Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan Aisyah dari berita al-ifk tuduhan fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafikin ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dalam surah An-Nur membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dari segala tuduhan. Apabila ada seorang di zaman sekarang setelah turunnya ayat tersebut dia masih mencela Aisyah radhiyallahu anha seperti halnya orang-orang Syiah rafidah. atau yang lainnya dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Orang yang mencerca Aisyah, menuduh Aisyah telah melakukan perbuatan zina, para ulama mengatakan dia kafir berdasarkan ijma al ulama. Adapun jika dia mencerca istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Aisyah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun yang sahih, dia pun kafir. Keluar dari Islam disebutkan oleh al hafiz Mukathir rahimahullah dalam tafsirnya ajma'al ulama rahimahumullah katibatan ala anna man sabbaha ba'da hadha wa ramaha bima ramaha bihi ba'da hadha alladhi dhukir fi hadhi alayah fa'innahu kafirun li'annahu mu'anidun lil'quran sepakat para ulama seluruhnya bahawa barang siapa yang mencela Aisyah setelah turunnya ayat ini di mana Allah membebaskan Aisyah dari segala tuduhan dia masih menuduh Aisyah maka dia kafir karena dia menentang Al-Quranul Kirim yang ketujuh barang siapa yang mencerca beberapa sahabat namun dia mencercanya bukan dari sisi agamanya dari sisi sifatnya dari sisi sifat misalnya sahabat fulan disebut kikir atau sahabat fulan disebut penangkut atau sahabat fulan disebut dangkal akalnya dangkal pikirannya dan yang semisalnya maka orang yang seperti ini dihukumi fasik Namun dia tidak dikafirkan. Menurut pendapat yang sahih dari para ulama. Dan dia berhak untuk menerima hukuman. Disebabkan karena dia mencela sahabat dan merendahkan kedudukan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصفه بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحب ذلك فهو الذي يستحق التأديب والتعذير ولا نحكم بكفره لمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء Barang siapa yang mencela para sahabat yang tidak merusak agamanya para sahabat, keadilannya para sahabat seperti menyifati sebagian sahabat itu dengan sifat kikir. Sebagai fa'idah ma'asyarul ikhwah rahimakumullah bahwa uh, ada riwayat yang Tersebar di tengah-tengah kaum muslimin Yang menceritakan tentang kisah Seorang sahabat yang bernama Tha'labah Yang dikenal dengan kisah Tha'labah Itu dibaca oleh anak-anak Saya pun waktu kecil itu Dapat cerita ini Membaca buku ini Disebarkan Yang intinya dari cerita tersebut Bahawa sahabat ini Dikenal dengan kekikirannya. Yang dahulu dia hidup miskin. Rajin ibadah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezekinya, maka dia mulai jarang kelihatan di masjid. Salat jamaahnya mulai jarang. Tidak hadir kecuali Jumat. Disebabkan karena dia mengurusi hewan ternaknya yang semakin berkembang. Lalu semakin banyak, akhirnya sampai keluar kota Madinah. Sampai solat Jumat pun dia tinggalkan. Lalu kemudian, akhirnya Nabi SAW marah kepadanya. Sepeninggal Nabi SAW, dia ingin membayar sedekah, membayar zakat pada masa khilafah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, r.a. menolaknya. Kisah ini, maashyarul muslimin, rahimakumullah, kisah yang tidak benar, riwayat yang menceritakan tentang kekikiran Taalaba, radhiyallahu taala inhu adalah riwayat yang mungkar Maka tidak sepantasnya dinukil atau dijadikan sebagai kisah untuk diambil pelajarannya. Yang tujuannya adalah merendahkan kedudukan Salah seorang dari sahabat rasul Tersebut tidak sahih Nah orang yang mencerca Para sahabat Dengan sifat-sifat tersebut Dikatakan dia bakhil Penakut dan yang semisalnya Atau dikatakan ilmunya Minim Atau dia tidak zuhud Dan yang semisalnya Orang ini berhak mendapatkan hukuman Ta'zir Namun kata beliau kita tidak menghukumi Dia kafir Hanya sekedar Dia Menyebutkan Kekurangan yang ada pada sahabat tersebut Oleh karena itu termasuk Di antara akhidah ahli sunnat wal jamaah Tidak boleh menyebutkan Kejelakan para sahabat Tidak diperbolehkan Karena menyebutkan kejelekan para sahabat meskipun tidak berkaitan dengan agamanya. Ini dikhawatirkan akan mengantarkan dia kepada cercaan-cercaan yang berikutnya. Akhirnya meragukan kredibilitas para sahabat dan keutamaan yang ada pada mereka. Yang berikutnya, barang siapa yang melaknat para sahabat. Namun tidak diketahui apakah dia melaknat karena keyakinan atau dia melaknat karena marah. Ini terjadi khilaf tentang dikafirkannya orang seperti ini. Disebutkan oleh Ibn Taymiyah r.a. Kata beliau: "Wama man la'ana wa qabbah mutlakan, fathad mahal al khilaf Barang siapa yang melaknat Atau memperburuk para sahabat secara mutlak Maka ini letak perselisihan di kalangan para ulama. Disebabkan karena Ada dua kemungkinan Dia melaknat Karena marah Marahnya tidak terkontrol Akhirnya, akhirnya asal ngomong dia Melaknat Atau dia melaknat karena dibangun di atas keyakinannya dan kebenciannya kepada para sahabat ini yang menyebabkan dia kafir keluar dari Islam berkata Imam Ahmad rahimahullah man syatama ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam la man an yakuna din قد marqa din barang siapa yang mencerca para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita tidak merasa aman orang ini telah meninggalkan agamanya. Ini kesimpulan dari eh, apa yang disebutkan oleh para ulama tentang keadaan hukum orang yang mencerca para sahabat secara umum atau mencerca beberapa individu dari kalangan para sahabat. Rosululloh Taala anhum. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu Taala alam sawab dan sisa dari waktu yang ada kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan saya mulai dari yang paling bawah saya paling bawah ini paling awal ada ikhwan kita yang masih menyekelahkan di sekolah umum yakni anaknya mungkin dalam hadis, mutafakun alaih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih Setiap dari kalian itu pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan mengatakan war rajulur ra'i fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi Seorang lelaki pemimpin di tengah-tengah keluarganya dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam ruwayid muttafaq alayh kull mawlud yulad ala alfitrah fa abawahu yuhwidani aw yumajjisani yunasirani setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya namun orang tuanya yang menyebabkan dia menjadi majusi nasrani yahudi Oleh kerana itu, Mashyarul Ikhwahimukumullah, orang tua memilih tanggungjawab besar dalam mengarahkan anaknya. Wajib bagi orang tua untuk mengarahkan anaknya kepada kebaikan. Apabila anak sesat, kerana faktor orang tua maka orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta Tanggung jawabnya besar. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, yanbaghi lil walidi ay yukriha waladahu ilm fa innahu 'anhu. Sudah sepantasnya bagi orang tua untuk memaksakan anaknya Menuntut ilmu syar'i, Karena dia akan bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut. Dia bertanggung jawab. Anak ini tinggal ikut. Apa kata orang tua? Anak yang masih kecil. Belum bisa menentukan sikap. Masih labil. Butuh peranan orang tua. Apabila orang tua tersebut benar-benar perhatian kepada anak-anaknya maka dia tidak akan mengarahkan anak tersebut kecuali kepada kebaikan kecuali kepada kebaikan siapa orang tua yang rela untuk melemparkan anaknya ke dalam neraka melemparkan anaknya ke dalam api siapa yang rela namun tidak sedikit diantar orang tua yang menjadi sebab anaknya menyimpang Karena mereka yang mengarahkan, disebutkan oleh Nulqaiyirrahimahullah bahawa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak itu disebabkankan faktor orang tua, faktor ayahnya yang menelantarkan pendidikan anak-anaknya tersebut. Nukaham Ashral Muslimin rahimakumullah wajib bagi orang tua, untuk memperhatikan pendidikan anaknya, jangan membiarkan anak itu memasuki pendidikan yang tidak mengajarkan kepadanya agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diajarkan kepada anak-anak tersebut pelajaran-pelajaran yang bertentangan dengan syariat Allah, anak-anak diajari semua agama itu sama. Dalam perbedaan mau jadi muslim, mau jadi nasrani, mau jadi terserah sama semua. Anak-anak diajari demikian. Anak-anak diajari bahawa nenek moyang kamu itu dari monyet. Monyetlah orang tua kamu. Nenek moyang kamu itu. La haula wala quwata illa billah. Walaqad bani Adam. Kami ini kami telah memuliakan bani Adam. Walau Kadahalakn Nal Insana Fi Asanitakuiim Dan yang sebaliknya Belum lagi dalam masalah aqidah Yang jauh dari bimbingan Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bolehkah kita menjual barang dengan diangsur tapi harganya dibebihkan dengan penjualan tunai. Catatan penjualan angsur ini tidak dikenakan sanksi atau denda bila ada keterlambatan dan tidak didanai oleh lembaga pendanaan melainkan didanai sendiri. Yang dimaksud jual beli dalam pertanyaan ini yaitu ketika seorang menjual dia mengatakan apabila Anda membelinya dengan kontan harganya 15 juta dan apabila Anda membelinya dengan kredit harganya 20 juta dikredit selama 3 tahun misalnya apa hukumnya Jumhur Dari para ulama Mengatakan jual beli seperti ini Hukumnya boleh Dengan syarat Harus ditentukan Pada majlis akad Apa yang menjadi pilihannya Apakah dia memilih secara kontan Atau memilih secara kredit Dia harus menentukan pilihan Apabila dia menentukan ya Saya memilih secara kontan atau saya memilih secara kredit Maka Yang terjadi adalah Satu harga Yang ditentukan hanya satu harga Jadi harus ditentukan Sebelum terjadi akad secara sempurna Apabila telah ditentukan Saya memilih kredit Maka tidak mengapa Meskipun harganya Lebih Dibandingkan Ketika dia menjual secara tunai. Ini pendapat yang paling sahih. Dan pendapat jubur ulama. Dikuatkan oleh. Uh, para ulama. Fatwa Lajna Daima. Syekh Nubaz. Syekh Muhammad Salah Al-Wuthaymin. Dan yang lainnya. Wallahu ta'ala anam. Adanya istilah 10 sahabat perajan di surga. Bagaimana dengan sahabat selainnya. Yang dimaksud. Al-ashara al, al bil-jannah. 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga yang dimaksud adalah disebutkannya dalam satu hadis. Dalam satu hadis disebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdul Rahman bin fil jannah, Abu Baydab bin Jarrah fil jannah, Sa'ad fil jannah. Lalu kemudian... Uh, Sa'id bin Zaid mengatakan, "Kalau saya ingin menyebutkan yang ke-10, saya akan sebutkan." Setelah ditanya, "Siapa itu?" "Ya beliau sendiri, Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu." Hadis ini tidak menunjukkan pembatasan bahawa 10 sahabat ini saja. Namun dikenal dengan Al-Asyara Al-Mubasysyirun bil Jannah karena memang disebutkan dalam satu hadis khusus. Namun hadith-hadith yang lain banyak menunjukkan bahawa ada para sahabat yang disebutkan nama-nama mereka bahawa mereka bagian dari al jannah. Abdullah bin Mas'ud, Al Hassan, Al Hussein, Ukasha, Nu'mihsan, Bilal dan yang lainnya dari para sahabat. Dan secara umum para sahabat radhiyallahu taalaanhum telah dijanjikan al jannah oleh Allah subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan tadi wa a'ddalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dalika al-fawz al-adhim dalam al-quran allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wahai orang-orang yang beriman kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan akan tapi ada kaidah yang mengatakan bukankah syarat bagi orang yang menasihati sudah melakukan apa yang dinasihatkan. Bagaimana mengkompromikan dua hal ini? Memang benar bahwa Allah subhanahu wa taala berfirman: Ya yohalaladzina amanulimataqulun maala ta'falun. Kaburamaktan عند Allah antaqulu maala ta'falun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Sungguh besar kemurkan Allah. Ketika kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencela Seseorang, dia menyampaikan sesuatu sementara dia tidak melakukannya. Dia mengajak kepada orang lain, kepada kebaikan. Tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Lalu, disebutkan bahwa bukan syarat ketika seorang mengajak misalnya ada seorang dia tidak berpuasa Ramadan dia tidak berpuasa Ramadan tapi dia mengajak kepada orang lain wajib bagi kalian berpuasa Ramadan apakah ini salah? Ya. sampai ada yang mengatakan ya saya tidak usah menyampaikan saya sendiri belum melakukan Akhlak saya masih buruk Maka saya tidak ingin menyampaikan Apapun kepada yang lain Ini juga salah Ini tidak benar Jadi Muslimin Yang disebutkan oleh Allah SWT ini Mengapa kalian mengucapkan Sesuatu yang kalian tidak melakukan Kesalahannya di mana Kesalahannya ketika Dia tidak melakukan apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Dia mengajak orang lain untuk melakukan satu kewajiban tapi dia sendiri tidak melakukannya. Maka dia tercela dalam hal ini karena tidak mengamalkan apa yang dia lakukan yang dia katakan, apa yang dia sampaikan. Tapi kalau dia tidak mengamalkan dan tidak menyampaikannya, kesalahannya dua. Kesalahannya dua, dua kali. Dia sudah tidak mengamalkan, tidak menyampaikan lagi. Ini lebih parah. Ini lebih parah. Jadi seseorang tidak ada hujah bagi dia ketika dia mengatakan, ah saya tidak mau mengajak orang kepada kebaikan. Saya tidak mungkin mengatakan pada orang kamu berbuat baik pada orang tua, tapi saya sendiri akhlaknya sama orang tua jelek. Tidak. Tetap kamu sampaikan. Semoga ketika engkau menyampaikan nasihat kepada orang lain untuk berbakti kepada kedua orang tua, itu bisa menjadi sebab engkau bisa mengoreksi dirimu sendiri. Bisa menjadi nasihat untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu meninggalkan, tidak menasihati orang lain, maka kesalahanmu berlipat. Kesalahan kamu sudah tidak mengamalkan, lebih salah lagi ketika engkau meninggalkan nasihat, sementara engkau mampu menasihati orang tersebut untuk berbuat kebaikan. Bagaimana cara untuk mengajak orang tua, ibu dan bapak Terutama bapak yang pendengaran sudah berkurang Dan mengharuskan untuk berbicara dengan keras Dan sering harus diulang Ya semampunya Semampunya Ya, Kalau memang tidak kedengaran kecuali dengan keras Keras Sampaikan dengan keras Hanya karena itu cara untuk menyampaikan kepadanya kalau harus diulang-ulang, diulang-ulang tidak mengapa. Kalau sudah diulang tetap enggak paham. Sudah dengan suara keras tetap enggak dengar. Ya berarti sudah, enggak bisa lagi. Kalau bisa dengan bahasa isyarat, bahasa isyarat. Ya, kalau dia paham. Nah. Enggak bisa bahasa isyarat. Disampaikan juga enggak mendengar tidak ada cara yang lain untuk menyampaikan dakwah kepadanya, ya berarti sudah ya. tidak ada uh, hujjah bagi dia, dalam artian tidak disampaikan kepadanya hujjah sehingga ketika dia melakukan kesalahan, melakukan dosa dan keadaan dia tidak mengerti diangkat pena darinya tidak dianggap berdosa karena kita telah berusaha dan dakwah tidak tersampaikan kepadanya oleh kerana itu, seorang yang ketika Islam datang dalam keadaan dia sudah kehilangan akal, gila, atau ketika Islam datang seorang itu dalam keadaan pikun, maka dia tidak disiksa pada umur qiyamah. Namun dia diuji, akan dikumpulkan di arasat, akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka, diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka, apabila mereka menaatinya menaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut maka ketika mereka masuk ke dalam neraka neraka itu menjadi dingin yang tidak membakar mereka karena mereka taat namun ketika mereka membangkang tatkala diperintahkan masuk ke dalam neraka maka di saat itulah mereka berhak untuk mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Apakah Imam Al-Ghazali adalah Imam Ahlus Sunnah? Bagaimana dengan kitab Ihya Ulumuddin? Bukan Imam Ahlus Sunnah. Al-Ghazali Rahimahullah Muhammad ibn Muhammad Ibn Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali Rahimahullah Dulunya Dia dikenal cerdas Cerdik orangnya. Namun kecerdasannya tidak diarahkan kepada memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Sangat disayangkan sekali. Dia menekuni ilmu filsafat, ilmu kalam. Sampai akhirnya dia pernah ragu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Akhirnya dia bertobat. Dia bertobat dan menulis buku-buku uh, yang membantah pemikiran filsafat tahafut al-falasifah dan yang lainnya namun ketika dia bertaubat meninggalkan filsafat maka dia mengarah kepada bidah yang lainnya keluar dari satu bidah masuk ke bidah yang lain bidah sufiya bidah sufiya akhirnya dia terjatuh ke dalam ee uh, perkara perkara bid'ah yang dilakukan oleh kaum sufiyah dan di saat itulah dia menukil uh, membuat atau mengarang kitabnya Ihya Ulumuddin dalam keadaan dia tidak mengerti ilmu hadis dan dia menyadari bahawa sangat minim keilmuan dia dalam bidang hadis seringkali dia menyebut hadis ternyata hadisnya palsu ternyata bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu kemudian diriwayatkan bahawa pada akhir hayatnya dia sempat mendalami Sahihul Bukhari. Dan dihikatkan bahawa ketika beliau meninggal dalam keadaan Sahihul Bukhari berada di atas dadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan merahmatinya. Naam dan benar-benar bertobat dari dari bid'ahnya tersebut. Oleh kerana itu, kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang tidak sepantasnya dijadikan sebagai sandaran. Karena begitu banyaknya uh, hadis-hadis yang, yang lemah, yang palsu. Kemudian pengaruh sufiah dan juga pengaruh filsafat itu masih ada. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ibaratnya seperti seorang anak yang masih sulit disapih dari ibunya. Maka dia yang mendalami ilmu filsafat sulit untuk keluar secara menyeluruh. Meninggalkan uh, pemikiran tersebut. Sehingga kadang-kadang masih disebutkan. Oleh karena itu, Alhamdulillah banyak kita-bidah kita, para ulama yang bermanfaat. Sampai sebagian para ulama di zamannya itu menghukumi untuk membakar kitab ahyawul muddin ketika itu, wallahu taalaam. Pertanyaan jangan terlalu panjang, susah dicerna, yang pendek-pendek aja. Apabila bersentuhan dengan seorang istri dalam keadaan suci atau wudu, apakah bisa batal wuduhnya? Yang sahih dari pendapat para ulama Dan itu pendapat jumhur ulama Bahawa menyentuh wanita Tidak termasuk diantara perkara yang membatalkan wudu. Bahkan diruatkan dari Nabi SAW Terkadang beliau mencium sebagian istrinya Lalu beliau salat dan beliau tidak mengulangi wudhunya Adapun madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau berpendapat bahawa menyentuh wanita membatalkan wudu. Menyentuh wanita membatalkan wudu. Dan berdalil dengan firman Allah Subhanahu di mana Allah Jalla wa menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim tentang tayammum wa in kuntum marzah au ala safarin au jاء ahdum minkum minal gha'iti au la nisa fa lam tajidu ma'an fatayammamu kata asyafiq rahimahullah au la mastum la nisa beliau um, maahami almulamasa menyentuh wanita menyentuh wanita namun yang sahih bahwa almulamasa yang dimaksud dalam ayat ini bukan sekedar menyentuh namun yang dimaksud adalah aljima' melakukan hubungan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya jadi bukan dimaksud sekedar menyentuh, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat ini pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi ketika seorang tidak menemukan air adalah sayemum. Aujaa ahaduminku min alghaytii awlamastumun nisa. Apabila salah seorang kalian datang selesai buang hajat, ini hadat kecil selesai buang hajat. Awala mas tumunisa atau kalian mendatangi istri. Terjadi hubungan yaitu hadas besar. Kalian tidak menemukan air maka tayamum. Tayamum adalah pengganti dari berwudu juga pengganti dari mandi janabah. Oleh karena itu yang sahih adalah pendapat jumhur bahawa menyentuh wanita Tidak membatalkan wudu Kecuali Apabila dia menyentuhnya Disertai dengan syahwat Yang menyebabkan Keluarnya cairan Keluarnya madhi Maka wudunya batal Bukan karena menyentuhnya Tapi karena keluarnya Madhi Bahkan tidak disentuh pun dia melihat gini aja. Dia melihat gini aja. Terus keluar. Batal lututnya. Meskipun tidak menyentuh. Jadi masalahnya bukan dalam masalah menyentuh wanita. Ada sebahagian orang-orang Indonesia ini itu memfatwakan karena mereka bermazhab syafi'i. Bermazhab syafi'i. Dan saya juga bermadhab syafi'i. Saya pun bermadhab syafi'i. Nah, tapi yang dimaksud madhab syafi'i bukan Madhab yang kolot, kaku. Semua yang dikatakan Imam syafi'i harus diikuti. Bukan itu yang dimaksud bermadhab syafi'i. Bermadhab syafi'i adalah seorang yang mempelajari fikih melalui madhab al-imam syafi'i melalui mazhab, al-imam al dia belajar misalnya matan al-ghaya wal-taqrib karya Abu Shujar al-shafi'i atau dia belajar kitab al-iqna'a karya al-shirbini atau yang lainnya dari kitab bermadhab al-shafi'i maka dia syafi'i syafi'i Mazhab. namun bukan yang dimaksud Seseorang harus mengikuti semua yang dikatakan oleh lima muhsyafir. Mana yang rojek itu yang kita ambil, sebab itulah yang diajarkan oleh lima muhsyafir kepada para pengikutnya. Beliau mengatakan itu sah hal hadis itu Apabila telah sahih satu hadis, itulah madhabku, itulah pendapatku. sebagian mereka yang berpendapat menyentuh wanita itu membatalkan wudu, itu menganjurkan kepada para jamaah haji kalau kalian nanti berangkat sampai di Saudi rubah madhab kalian jadi madhab hambali karena sulit ketika tawaf harus bersentuhan dengan wanita, sulit untuk menghindar dari wanita, jadi rubah madhabnya madhab hambali nanti kalau pulang lagi jadi madhab syafi'i merepotkan walhamdulillah yang menjadikan di dalam agama ini kemudahan dan bukan kesulitan Afwan Ustaz mau bertanya. Tidak sesuai dengan tema kajian. Kayaknya semuanya tidak ada yang sesuai dengan tema kajian ini. Belum ada tentang para sahabat. Mohon penjelasannya sedetail mungkin. Masya Allah sedetail mungkin. Ini butuh daurah. Bahwa satu perjalanan atau perpergian itu dikatakan safar. Yang dengan itu harus bersama mahramnya. Oh, wanita ini maksudnya. Zakatul Khair atas jawabannya. Mungkin wanita ini, wantri wa jasa khilaf khair. Tapi uh, perjalanan yang seorang wanita harus bersama mahram adalah perjalanan safar. Yang namanya perjalanan safar tidak ditentukan dengan jarak, tapi masing-masing daerah memiliki uruf. Apa yang menurut kebiasaan masyarakat setempat Bahwa melakukan perjalanan Dari satu daerah ke daerah yang lain Itu dianggap syafar Maka itu syafar meskipun dekat Dan apa yang menurut Kebiasaan masyarakat Bahwa itu bukan syafar Maka itu bukan syafar Meskipun jauh Meskipun jauh Dan ini biasanya berbeda antara masyarakat kota dengan masyarakat desa di Jakarta misalnya kadang seorang melakukan perjalanan cukup jauh tapi dia berputar-putar di kota Jakarta karena luasnya kota Jakarta sehingga perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain tiap hari dia bekerja dia ke tempat kerjanya jarak tempuhnya jauh Jakarta Ya, dan tidak dianggap safari, maka bukan safari. Maka bukan safari. Demikian pula, seseorang misalnya tinggal di pedesaan, melakukan satu perjalanan ke daerah yang lain, ke daerah yang yang lain, itu terasa jauh. Dan biasanya seorang apabila safari, semacam ada persiapan mungkin dari pakaiannya atau dari perbekalannya nampak bahawa dia musafir maka apabila dia melakukan perjalanan safar maka seorang wanita harus bersama mahramnya tidak ada perjalanan perbedaan antara safar yang dekat dengan safar yang jauh karena keumuman hadis Nabi SAW لا يحلوا لمرأة أن تسافراء Ilah, wma'hadu mahram. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari-hari akhir melakukan perjalanan safar kecuali apabila bersamanya mahram. Bagaimana membantah syubhat bahawa lantunan bacaan Al-Quran adalah Termasuk ada nada-nada Seperti dalam lagu dan musik Nada-nada tersebut ah. Seorang membaca Sesuai kemampuan dia Jangan dibaca dengan langgem Jawa Jangan dibaca dengan Langgem lagu ini Lagu itu, nasyid-nasyid itu Baca Al-Quran Al-Karim Mentertil Al-Quran al, -Quran al, -Karim, al, -Quran al -Karim, Ya, Masing-masing seorang Punya cara dalam menyampaikan Bacaan nah, Al-Quran Al-Karim Tidak perlu ditetapkan, harus dengan langgam Jawa karena Islamnya Islam Nusantara. Jadi langgam-langgam Jawa. Nanti ada saingan lagi. Allahumma musta'an. Orang-orang liberal, orang-orang sufi ini benar-benar merusak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan di antara mereka ada yang membuat salawatan. dangdut. Salawat dibuat jadi dangdut. La haula wala quwata illa billah. Dan berlomba-lomba Bersaing Dalam hal bagusnya Menyampaikan salawat dengan cara Dangdutan Berbangga dengan itu Ini dari agama Allah subhanahu wa ta'ala Mencampur adukan antara hak dan yang batil ya. Mencampur adukan antara hak dan yang batil Seorang baca Al-Quran al-Karim Untuk ditadap Ya, Seorang mendengarnya Maka dia mampu mendengarnya Dengan Apa Dengan Tadabur Dan penuh perasaan Yang menggetarkan hati Yang menyebabkan berlinangnya air mata Itulah yang terbaik Dan biasanya bacaan tersebut Bacaan yang berasal dari hati seseorang Ketika membaca Al-Quran Al-Karim Tidak takalluf Tidak dipaksakan Namun dia membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuannya membaca Al-Quran dengan cara tertib, sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa saya kira sampai di sini, Ikhwan. Ya eh, karena sampai di sini juga kemampuan saya semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya yang mohon dimaafkan, saya minta maaf sebagian pertanyaan. Belum sempat terjawab. Semoga di lain waktu insyaAllah ta'ala kita diberi kemudahan untuk bertemu kembali dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini insyaAllah ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdillahi rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh